Eno hemen bai, gaude beste ostegun batez, Esker Gantxoan, Arratxaldeon guzti hori. Arratxaldeon niragorri? Ba, arratsaldeon. Eta zen du hor? Zein zen da hori? Entzunt ez ezuten hau txori ez da gure teknikoarena, ota jarkorena, baizik eta landerrena gure gombidatu bereziarena. Oso ondo, oso Opa, Ba, bueno, ja que jendea gardezan ediko da, ze talde, talde, taldea osotu dutean derrekin edo, ba, bueno, esango dugu gaur gombiatu bereziak aukagula eta e, aprotxatuko dori igual e, saia, saioan emango dugun guztia zaltzeko, ezta? Bai, baina pues, bizka zelduko ez dugu pues, jaioa saioa ez zertan datzata, eta beti bezala ba, berri sorta batekin hasiko gea, bizka berrien inguruko, pues, bueno, analizitxiki bat eginez, eta gero beti bezala bielkarrizketan agusi izango ditugu, bat dugun bezala ba, landerrekin, eta bueno, egiasan asko ez dakik gu landerre zeiten duen, edo bakigu pekotza uneiteko kidea dela, medan dakigu, da futbol talde bat da, edo musika talde bat, azken finean larun batean, gaztetxean daun, jaialdi batean, bos, ez dakit futbol erakustaldia, edo konzertuan gorten, ez dakik gu gero landerreak azalduko digun obeto, edo... Bai, lehen, ehondun komentatzen zuen ere, bai baina ni gortikan irakurri du Tori Punk Rock talden mitikoa dugula, eta ni benetan gogotxunago elkarrezketa entzuteko, jakin minizugarria aukateta. Azien fiangu, ez da gaenez, puzka igual talden mitikoa denez, bat ez dugu ezagutzen, eta hemen lander behar barrezka dabil, eta... Estrikaia potentei itzale egin dien taldea, bai, bai, zututa dabil, <coughs> bueno, eta elkarrezketa horren ondore, eh, nahi, ekarri nahi izan dugu pixka eta niztasun kulturalaren gaia gurera, ez da? Bai, Baden. azken finam gaur ere Piskat esatu mailean borborka dago gongai bat da, gonga, ibanda, ba, zeutan melilan eta eman diren gauzen inguruan, paspiskat zirkusia dukanez, posor inguruko elkarrizketa txukun batekarri dugu, zebrabideko bideko kideen eskutik, eta gero beti bezala bukatzeko, ba, agenda inguruan proposamen txiki bat ingo izuegu, eta nora ez ba, bukatzeko, gure ezkergantsua Hori da. Eta, beno, berriekin hasi baino lehen, gaurkoan gobernoz taldea karri dugu eurera, ba, beraien abestiekin batera ba, saio egiteko, benetan potenta izango da. Eta, eta beno, lehenengo abestio ezela, eta beraien estiloa apiskat eta letrak ba, islatzen dituen abesti,